Teoria. Jos se pitää paikkansa, niin se merkitsee fysiikan loppua tieteenä. Albert Einstein. Se on. pointti. Mä oon nyt sen aikakäsityksen kanssa, niin, niin tota, monesti itse jäänyt, tai mua on aina vaivannut se ajan perimäinen niin fysikaalinen ö, olemus, koska jos sitä ruvetaan tutkimaan, että mitä me sanotaan ajaksi, niin sehän on oikeastaan vain tapahtumia, jotka tapahtuu tasaiseen tahtiin. Ja ja sitten joo, muita ja ei tapahtumia, välttämättä tasa, joka tapauksessa. on jaksollinen, joo, prosessi, joo, on jaksollinen prosessi. Ja, ja, ja. Tuota, oikeastaan niin ei juuri tarvita muuta koska on joo. jaksollisia prosesseja on prosessi, ja se, määrit yksi, joo, prosessi se määrittelee, kaksi, ja ne määrittelee. Joo, se geometrisen ajan ajan koska meillä siinä joudutaan tietysti justi että meillä on tänen eli luotteinen avaruusaika ja Siis vaikka kuu kiertää maata, niin se tekee tässä ajassa tämmöistä spiraalia. spiraalia. spiraalia. Se on tietysti välttämätön siinä, jos me, jos me nyt halutaan jotain kuvata, kyllä se kemantainen aika täytyy olla ilman muuta. Että se ei riitä pelkästään, mutta sitten tämä koetun ajan niin sitten mutta täytyy kokea kokemuksia ja sitten aina muistaa katsoa kello, vaikkapa tätä missä kohti se kuusilla radalla on nyt, mm. jos haluaa tehdä asiat vaikeaksi. Ja sillä tavalla mä saan tämmöisen vastaavuuden näiden kahden ajan välillä. Ja se on tietysti yksi ongelma, että miten me saadaan se vastaavuus, jos me lähdetään tälle tielle että ne on näitä aika kehityksistä niin silloin täytyy tämä ymmärtää, miten se on mahdollista ja mitä se kvanttihyppy on tässä kuvassa. Tässä nyt olisi jo näitä palasia, mistä pitäisi lähteä mun mielestä, jos haluaa ymmärtää tämän. Päästään näistä paradokseista eroon. Tässä on monta paradoksia mukana. Niin, jos siihen mystillisyyteen tuota, vielä palaa, niin Einstein ja. on jossakin määrin kuvattu mystikoksi siellä, siinä kvanttimekanikan tuota, teoriassa, ja sitten, ja. sitten Boria, niin taas. Ja. Ö, en tiedä, mikä on hänelle oikea termi, mutta hän kuitenkin ja. sanoi, että tilastotiede riittää selintämään. Joo, se tässä jo, täs on mä eri mieltä molempien. Tässähän on taas palautunut tähän. Aika-käsitteeseen olennaista ja devastatiota. oli rakentanut deterministisen klassisen fysiikan mallin mukaisen teorian, gravitaatiolle valtava suoritus. Ja sitten Bow tulee sanoa, että voit heittää vesilintua sillä teorialla. En sitä ole tykännyt siitä, että mutta siinä se on sitten, että Einstein oli mun mielestä täysin oikeasti, että deterministinen klassinen fysiikka, se on osa tätä fysiikkaa, myös kvanttifysiikkaa, eksakti tarkka osa sitä. Mä puhuinkin näistä aika aikakehityksistä, ne olisivat näitä klassisen fysiikan ratkaisuja. Mutta sitten Einstein oli tietysti väärässä siinä, että se ei suostunut hyväksymään kvanttihippuja. Ja johtuen siitä, että se oli tämä väärä aikakäsitys. Tämä aika on snapshot-fysiikan tilanne. Silloin päädytään. Siinä täytyy nyt fysiikan lakien rikkoutua, jos me halutaan hyväksyä kvanttiypyä. tai se yhtään mihinkään. Ja sitten Bohrilla taas oli tämä, se totta kai se oli rakentunut <lacht> Bohrin teoria, ja kvanttiypy, oli empiiristä faktaa. Ei se voinut, sen oli sitten valmis heittämään tää roskikseen. roskikseen. Kyllä siellä kumminkin oli vielä se, Aaltofunktio, joka sitten olisikin kuvannut tätä tietämystä fysikaalista tilasta. Ei fysikaalista tilaa, josta tavallaan sen, että ei voi sanoa yhtään mitään. Täytyy luopua tästä todellisuuden käsitteestä, joka on tietysti aika rankkaa. Jos nyt tämä kvanttiypy antaisi tietoa todellisuuden ja aaltofunktiot. Todellisuudesta jotain ei ole olemassa. Se on hirveän paradoksaalinen. Sen takia... Kyllä voi sanoa, että tämä on täysin ansaittu tämä tämmöinen väittämä, että on jollain tavalla täysin mielipuolista, ei mitään järkeä. Kyllä, kyllä se totta on, että siinä on tämmöinen syvä paradoksi takana. Se on, tämä, se on tämä pointti ja mun mielestä juuri tämä, jos me muutetaan tämä tilan käsiteen, niin silloin me päästään tästä paradoksesta. Molemmat oli oikeassa ja molemmat oli väärässä. Tämä, tämä oli, tavoin, oli, se <tä> oli eri tavalla, <tä> <eri> tavalla väärässä ja <tä> eri tavalla oikeassa. Että silloin se ratkeaa tämä omien, että kaksi kausallisuutta, kaksi aikaa. Vapaan tarjon kausallisuus, kvanttihyppyjän sarja ja sitten tämä geometriinen kausallisuus, tämä yksi aika kehitys tässä superpositiossa, deterministinen ja kaikkea. Että siinä on kaksi aikaa, kaksi kausallisuutta se on, ja tietysti kaksi olemisen Tämä tietoinen oleminen ja sitten tämä matemaattinen oleminen kenttäyhtälöiden ratkaisuna, se olisi, se. Ne olisi näin, siellä tulee näitä kaksi, Duali, dua, ei dualismia, ne ei ole, mutta tämmöisiä kahta erilaista. Tota, englantilainen teoreettisen fysiikan tutkija Julian Barbour mainitsi, että, että Einstein tutkii ajasta, ajan olemuksesta lähinnä sitä samanaikaisuutta. Että Einstein ja. ei kiinnittänyt huomiota siihen, että mikä on ajan mitta ja ajan pituus ja, ja tavallaan duration, kesto. Mikä on ajan kesto, ja se Joo, harhautti tämä, sitten Einsteinia. mielenkiintoinen, koska kyllähän Einstein, tämä koko yleisen suhtalusten ja erikoisen että meillä on pituinen mittaus. Ja se yleistyy myöskin ajan mittaukseen, että, että tämä avaruusajan metriikka antaa, mitään, mikä on paikallinen tai mikä on ajan. Siinä mielessä hän tutki kyllä muut, mitä hän mahtoisilla Tapa tarkoittaa tällä kestolla, sitä mä en varmaa, Niin, varmaa, ymmärtääkseni että, juuri se tarkoitti jotain sillä... Niin, että miten, miten voidaan sanoa, että jollakin tapahtumasarjalla on joku tietty kesto? Joo, no siinä tietysti tullaan tähän, kun mä näistä... Nyt pitäisi olla <lopitra> jotenkin muuttaa näkyvästä mun on Tässä tämä alkuhetki ja tuossa ylempänä, jos puolen päässä on tämä loppuhetki... Ja sitten niitä yhdistää nämä aikakehitykset. Ja tämä määrittelee tämän keston. Se kesto liittyy tähän, mitä minä nimitän nolla-energiaontologiaksi. Nämä parit tai superpositiot näistä aikakehityksistä. Ja niiden kesto näille aikakehityksille on tämä kesto. Sitä haistella ei ollut. Se on ihan totta. Se oli vain ulottu äärettömyyksiin se avaruusaika tai lähti big bangista ja meni, Joo, meni äärettömyksiin. Just, just, Siinä ei ollut mitään semmoista. Että... Sehän täältä puuttuu tämmöinen, mitä tämä pituuden mittaus on, tämmöiset mittatikut, tämmöiset luonnolliset fysiikan antamat. Ja täällä mä puhuin jo tuossa, taisin puhua fysiikasta ja kognitiofysiikasta. fysiikkana niin siellä sitten tämä peräinen fysiikka antaa näitä mittatikkuja ja tämmöisen kokonaisen pieniset pituuskaalat. No, olisivat luonnon tarjoamisia luonnollisia skaaloja näille systeemeille. Ja sitten on myöskin tämä avaruus, joka myöhemmin tuon siihen pintana, myös korkeampioloitteessa avaruus. Siellä on semmoinen minkuskien avaruus ja jokainen piste korvattu sellaisella kompaktilla pienellä avaruudella. Sen koko, sen pienen avaruuden koko, se on fundamentaalinen mittatikku. Se Einsteinin teoriasta puuttuu. Ja mä luulen, että se on yksi näitä perusongelmia, syviä ongelmia. Koska sitten kun meillä on tämä kuva, niin avaruusajan pintoina täällä, täällä avaruus- ja somminkoski-avaruuskorvattuna pisteet näillä pienillä avaruuksilla. Sillä meillä on, on tämä kesto- ja pituus kokoskaala, jotka on mun mielestä välttämättömiä. Säijän malleissa ei vielä tullut näitä. Siellä... Pistettiin vain tämmöinen skaala lukuna, ei, ei mitään niin määritelmää, tuosta geometristä operationeista määritelmää, mikä se on se fundamentaalinen mittatikku. Ja tätä on mun mielestä hyvin olennainen pointti tässä. Einsteinilla ei todellakaan ollut sitä. Mm, mm. Ja. Miten Einsteinin erityinen ja yleinen suhteellisuusteoria, niin millä tavalla ne kiehtoutuu kvanttimekaniikan? Erityinen suhteellisuusteoria, niin sehän oli, tuotiin esiin silloin oli se 1905, Jutta. eli että ja, niin, ennen oli. kvanttimekaniikan varsinaista syntymistä. Oli mutta jo, jo. Jutta, yleinen niin. suhteellisuusteoria syntyi ja. samoihin aikoihin sitten. Onko 10. Kyllä ne on samoihin aikoihin, että... <mimman taisi> mitä nämä, no erikoinen suhteusteoria oli, mitä se yleensäkin on. Siinähän oli Einstein-tutkinneita Maxwellin yhtälöitä ja niitä tutki myös Poincaré, josta tuli myöhemmin Einsteinin vihamies tavallaan Että Einsteinin teoriaan, se ei hyväksynyt tätä erikoista vaikka oli itse keksinyt Poincaré-symmetriä, <hämmö> joka on erikoisen suhteusteorian symmetriat. Mä en tiedä, mistä johtui tämmöinen kummallinen juttu. Ja sitten... Einstein huomasi, että nämä on nämä pankareasymmetriat ja ne sanoivat, sen, niistä se että valonnopeus on vakio. Tätä, että ne lähtee siitä. Ja se oli uutta. Ja se näin, Maxwellin sen realisoi. Niin kyllä keksittiin kokeellistikin, että tämä, ei, tämä eetterin suhteen, tämä valonnopeus ei vaihtelekaan, se on vakio. Ja se oli mystistä, oletettu eetterin suhteen. Ja, mutta ei aistain sitä käyttänyt siinä. Se päätyi ihan toista kautta matemaattisesti näistä Maxwellin teorian symmetrioista, tämä erikoiseen suhtelusteodioon. Ja se oli, mikä Einsteinin ansio oli, että se ajatteli fysikaalisti. Pankkari oli matemaatikko, se ei tajunnut sitä syvää fysiikkaa, mikä siinä piirin. Sitten tuli pommikaamat E on MC c ja tämmöiset aikadilaatiot ja muut. Jotka oli sitten Einsteinin, koska ne ajatteli fysiikaalisti ja näki sen isun kuvan, niin se pystyi ne oivaltamaan. Ja sen takia tämä meni Einsteinin nimin tämä yhteydessä että on poinkkariin. <laughs> tänä päivänä se todennäköisesti meniskin, koska tänä päivänä sitä matemaattista puolta arvostetaan valtavasti. Se on ollut poinkkari, siitä sitten Eikä, tota, kvanttikäsitettä jo siinä vaiheessa? Ei, ei tarvittu, että se oli sitten vasta hän teki fotosähköisen ilmiön ja sai sitä Nobelin. Ei sille annettu erikoista suhteesta ja yleisestä, vaan, vaan siitä. Mutta sitten, kun alkoi kehittää tämä jossain vaiheessa tuli tämä yhtälö. Se ei vielä sallinut kunnolla ymmärtää elektronin spiniä. Ja sitten tuli tämä Dirac. Joka Diraki yhtälön introdusoi, Ja sillä oli sekin puoli. Ja siitä kaiken näköistä antimateriaa ja mitä kaikkea siitä tulikaan. Ja se oli sitten tämmöinen erikoisen suhteellustyöriä ja kvanttimikaanikaan fuusio. Ja se oli hirveän onnistunut. Ei sekään täydellinen. Sitten tuli vasta kvanttikenttäteoria sillä. Kvanttikenttäteoria, jossa se fuusio sitten tapahtui, tästä psiistä, tästä Dirakin psiistä, tulikin kvanttikenttä. Tässä Jöning-Dre-amplitudi korvattiinkin kvanttikentällä, jolla ei sellaisenaan ollut mitään todennäköisyystulkintaa tai todennäköisyysamplituditulkintaa. Sitten se muuttui se koko tulkinta. Toisesta on mutkikkaita nämä konnektiot. Joo, joo, joo, sitten ne tulkinnat muuttuu täysin. Mutta kyllä, se sisältö sitten ne ennustukset, säilyy säily, joksenkin saman. Tietysti tuli tarkemmin ja ymmärti uusia ilmiöitä. Kyllä. Joo, se oli todella hieno kehitys. Niitä on sitten yleinen Se on sitten se toinen näistä Ja Siellä on sitten se poikari invariantsi sille käköpelöstis. Se on tämä avaruusaika on kaarevaa. No silloin ne symmetriat, jotka sanoo esimerkiksi, että kaikki pisteet on täysin samassa asemassa, sä voit siirtää pisteestä toiseen, mikään ei muutu. Tai sitten kiertää, tai sitten tehdä looresmuunnoksen. Nämä fysiikan lait ei muutu mihinkään. Niin se menetettiin. Ja samalla sitten menetettiin säilymislait. Nöötterin teoreema sanoi, että jos sä haluat säilymislaikea, niin pitää olla symmetrioita. Ja jos symmetriat menetetään, niin säilymislait menetetään. Meillä ei edes näitä säilyviä suureita tarkkautta. Ei ole energia, ei ole impulssia. Ja ne sitten voi sanoa, että okei tämä on niin heikko tämä gravitaatio, että ei haittaa, että on ne approksimatiivisesti olemassa nämä symmetriät. Ja nämä on tietysti sanottu ja sanotaan edelleenkin. Että, mutta siinä sitten, mä olin nuori fanaattina. <lacht> Jotenkin kun ajattelin, että ei tämmöinen vetele, että tässä maailmankaikkeudessa ainakaan. Että ei vetele, että se on täytyy olla nämä symmetriot ja eksakteja. Ja sitten päästään tälle polulle, jossa sitten kysyitinkin, että mitenkä ne symmetriat saadaan. Ja sitten tulee se, avaruus sillä ne on. Tämä erikoisen suhtelustoon ja neliulotteinen avaruus. Ja se on sillä ne symmetrian säilmieslaat kunnossa kaikki. Mutta gravitaatio puuttuu. No tehdään se pinnaksi. Neliulotteessa pinnassa tämmöisessä minkowski avaruuspisteet korvattuna jollain ja kompaktilla avaruudella me saadaan symmetria edelleen. Vaikka meillä on ne pinnat, ne on tämän avaruuden symmetrioita Se olisi se juju siinä ja me päästään näistä ongelmista. Ja meillä on samalla sitten yhteys tänne säijemmallein. myöskin tehdään näin, että piste korvataan säikellä, nyt mä korvaan sen kolmiulotteella pinnalla. Kolmiavaruudella. Ja sitten nämä säikeet on jossain kymmenen ulotteessa avaruudessa, esimerkiksi Minskin Ja siellä saadaan ne 10 ulotteisen symmetriat ja myöskin neliulotteeseen, koska se on aliavaruutena. Että me saadaan ne symmetriat jopa laajennettuna, mutta sitten tehdään spontaania kompaktifikaatioita ja muuten sitä saadaan sitten se Minskin avaruuspisteet korvattuna tällä jonkin ulotteisella kuusulotteisella. Ja me saadaan ne ja sen takia, ja tämä selittää sen, miksi tämä super teoria toimi matemaattisesti. Toimi matemaattisesti, me saatiin tämä gravitaatio aikaisessa. Ja nyt tuli muitakin mua vuoroa, koska se oli se juju, että me saatiin tällä tavalla, ja se pointti on siinä, että me ollaan ne symmetriat. Ensimmäinen pointti on siinä. Ja sitten toinen pointti on siinä, että tämä piste, mä en, en hiukkainen, korvataan säikällä. Mä en tee muuta kuin 10 kymmenulotteisen sijasta ja sitten säikkeet kolmipinnoilla, kolmiavaruuksilla. Kolmi tämä hiukkanen kolmipintana ja sitten avaruus, ne on tavallaan yksi ja sama asia. Riippuu siitä, onko pinta iso. Silloin mä sanoin, että se on taustaavaruus, jossa sitten ne pienemmät kolmipinnat on takaisin hyvänä siihen. tämä olisi se, se näke, näkemys tässä ja... Siinä voi nähdä sitten ihan tänne kvanttimekaniikan perusteisiin, miksi ne symmetriat pitää olla. Meillä on tämmöinen kvanttifysiikassa tämmöinen aikakehitysoperaattori, joka kertoo, miten systeemi kehittyy ajan mukana. Ja siihen tarvitaan sen määrittely energiaa, puhutaan Hamiltonista. Ja se määrittelee se aikakehitysoperaattori. Siitä saadaan kaikki ennusteet tälle teorialle, sirontavaikutusalat, kaikki tämmöinen. Ja... Jos meillä ei sitä energiaa ole, niin sitä me ei saada. Se menee tämmöisessä arvoilus ja temppuilus, ja sen jälkeen on kauhean divergensit ja äärettömyydet, ja mikään ei toimi. Kaikki laskut antaa äärettömiä lukuja tuloksessa. Ja sehän tapahtuu yleisessä suhtalusteoriassa, että se ei toimi se teoria yksinkertaisesti, josta yritetään kvanti kvantisoida. Ja johtuu ihan siitä, että meillä ei ole sitä energiaa siellä. Se on se ongelma. Tämä Darburi mainitsit jossain vaiheessa, Barbouri. Barbouri, Ei Darbur, vaan Barbur, että on olemassa Darburg. Pö, Darburg. Joo. Ja hän otti vakavissaan sen, että yleisohjattelusteoriassa me menetetään. Ja se sanoi, että okei, okay, ei ole aikaa ollenkaan. Jos ei energia, energiaa, niin ei ole aikaakaan. Piste. Joo. Mutta se on sitten hyvin hedelmät, kun meillä on kaksi aikaa. Siitä sitä on sitten. Niin. Toi on hyvä tietysti muistaa, että se meidän arki tai maalaisjärki, miten se ymmärtää aikaa, niin se on niin kuin oma kentänsä. Kyllä, kyllä, mä, mä luulen, että se on Siinä on tämä kokemus ajan kulumisesta ja sitten on tietysti tämä, sulla on kello. Niin, kyllä. <laughs> että kyllä se sisältää Siltä. se olennaisimman, että sä katsot kello ja suhteet nämä kaksi aikaa, koettoaika ja silloin mä muistan tapahtuneen sitä ja sitä ja muistan, että kello oli silloin sitä. Mm. Että siinä on se kaikki olennainen. Eihän siinä ole sitten tämmöistä analyyttistä, ei sillä introdussa aikaa neljäntenä avaruusraika niin, mitään tämmöistä. Niin, siinä, niin, se talve. puuttuu se matematisointi puuttuu. Niin, Mutta siinä on paljon erilaisia puolia, että sit, ja sitten niin kuin ajan nopeutuminen, ja hidastuminen, Jaa. nehän Jaa. meidän tajuntaan liittyviä No ne ää, on sitten, että, sitten se on se, että siellä tulee tämä tietoisuudeteoria, että kyllä siinä hyvin karkeasti voisi sanoa, että kun hyvin paljon kvanttihyppyjä hyvin tiheeseen tämän geometrisen ajan suhteen, niin silloin on paljon vilskettä tajunnassa ja sä koet kokevas paljon. Aikaa tuntuu kuluneen paljon. Että kyllä sen voi ymmärtää, että se on se, kuinka monta kvanttihyppyä aikayksikköä kohti sä teet. Jos sä teet verkkasti, silloin tällö hypähdät hiukan. Niin tuntuu, että aika ei ole kulunut ollenkaan. Jos mä nukuun, silloin mä teen niitä minimaalisti ja mä vaan herään sitten. Mm. Se olisi herätä aamulla sellainen, <lacht> on huono, niin sitä ei voi toivoa. Mutta niitä tulee kohtuullisen monta niitä havahtumisia. Mm. Mutta sitten kun sä oot tosi intensiivisen mielentilassa, koet kovasti kaiken näköistä, niin silloinhan se aika tuntuu... Että se pitkästyy, mutta se tuntuu mm. pitkältä se kulunut aika jälkeenpäin. Niin toihan on mielenkiintoinen ja. pointti just se, että me se aika koetaan yleensä nimenomaan jälkeenpäin. Et silloin Joo. kun on jotakin meneillään, meidän tajuna täytyy. Joo, ei me sille, ei, me ei silloin niin kun mietitä sitä Joo. ollenkaan. Mutta on myöskin tapa kokea aika pitkänä, jos odotat jotain ja pitkästyt. Hmm. Ja tarkkaat sitä ajan kulumista, se on se, mihin sä suuntaat Kyllä, tarkkaan vuotes, että sitä tulee taas. Ihmiset, siis tulee sitten tik, tik, tik, tik, hyvin tarkkaan mittaan se ajan kulumisen. Ja tuntuu taas kuluneen paljon aikaa. Että ja, kuluu, ja toisinpäin, ja, joo. Niin, ja toisinpäin joo. on sitten, kun hyvin mielenkiintoista joo. ja antoista tekemistä, ja. niin se tuntuu menevän nopeasti ohi. Niin on, joo, joo, se on, se on jännä <laughs> juttu, ne on, on aika hauska. ja näin. Siinä tulee tämä koittuaika. Se on sitten ihan kokonaan, että valtava valtavan mielenkiintoisia nämä. Se on tuloksia, melko semmoisia oudolta tuntuvia. Siinä on semmoista haastetta, jos niin kuin tietosuudesta on ja Siinä on paljon selitettävää näissä. Kyllä, Siinä on kyllä. todella hauska. Mainitsin jotakin Libetin, se on tietysti yksi tämmöinen. Yksi tämmöinen, joka liittyy tähän aikaan. Että mä luulen, että tuo aika on se fundamentaalinen ongelmatiikka, joka liittyy, joka liittyy taas tähän maailmankuvaan, kun se Jos se on fysikaalista, niin silloin siitä tulee todella paha ongelmatiikka, että siitä on niin päästävä eroon. Joo, eli se on, se on fundamentaali. Käsite, joo. saada joo. siihen selkeyttä. Joo, joo siinä se sin, olisi näitä, ehkä se silloin jäi sillä että jos ois, ei jos tämä tullut, niin olisi saattanut tehdä jo siinä vaiheessa kaikki. Ne olisi <tos> ollut, <tos> kyllä varmastikin. Niin. Eli tätä yhtenäisteoriaa ei niin siihen ei ollut Ihan hyvin, jos näitä filosofiaongelmia ongelmia ryhtyä pohtimaan ja ratkaista ne, oli fiksuja ihmisiä. Kyllä niin, ne sen hyvinkin voinut tehdä, mutta se jäi sitten kesken. Ja mm. sitten se kivetty koko tämä tulkinta, eikä sitten jäänytkään vaihtoehtoja. Ja onko samanlaisia tekijöitä nyt sitten sen jälkeen syntynyt? En nyt, tiedä. Tai sitten ne on niin erilainen tämä, mitä se on niin matematisoitunut, teknistynyt. Se on mennyt, että teoretikot yleensä, ne on tämmöisiä soveltaa tämmöisiä algoritmeja. Ne laskee, ne on hirveän taitavia laskijoita, ei Shut up and calculate on se filosofia, ettei ne tämmöisiä. Ja sitten myöskin nämä huiput vitten, esimerkiksi, se on tämmöinen laskija menetelmätieteilijä, todella mestarillinen ja antanut sitten näille säijäteoreetikoille menetelmiä. Mutta ei se ole pohtinut näitä kysymyksiä ollenkaan. Ei se se lähtee siitä, että kaikki on okei, okay, se on siinä, mitä niitä ei kannata enää pohtia. Ja siinä se on tehnyt mun mielestä virheen. Niin kuin näkin muutkin. Siellä ei ole tämmöistä esiintynyt. Mä en tiedä, mikä siinä on. Se on tietysti, että ei jos sä oot Ja huippumatemaatikkoa, niin ei se ole kovin antoisa ryhtyä pohtimaan tietoisuuden olemusta. Sitä ei saa mitään kaavoja. Sitä voi vähitellen rakentaa tuollaisen se kuvaan, mutta et sä siitä voi kirjoittaa komenta kaavoja. Se on täysin mahdotonta. Se on ihan liian aikaisessa vaiheessa kaikki kaavat. Se on se, minkä takia ne eivät ole kiinnostuneita. Meillä on tämmöinen luonnollinen valinta, nämä valikoituu, nämä vasemman aivopuoliskamiehet, siellä he <sumis> tykkää <sumis> laskea Lokero, omissa ja <sumis> <sumis> tehdä pitkiä pitkiä laskuja, on se vaikuttavaa tietysti. Missä vaiheessa tietoisuuden tutkimus ja kvanttimekaniikka, niin, ä, missä vaiheessa ne molemmat niin liittyvät? toisiinsa. Että käytettiin jollakin tavalla tietoisuuden selitykseen. No, se vähän, mikä mä tiedän, mä en tästä historiasta paljon tiedä, mutta Jum ja... sitten tämä Pauli oli tietysti, se on mun isän kai <sukunimeltä> se keksi Spinin ja se oli semmoinen hirvittävä älykäs ja ilkeä ihminen. Ilkeä ihminen täällä, se kritisoi julmasti näitä kollegojen tekemisiä ja ja Pauli ja Jung, ne työskentelivät yhdessä. Jung oli tiedät hyvin, että se oli tämmöinen, edus, hyväksyi tämmöiseen tietosuuteen, joka jonnekin muuvallekin, tämmöinen tietos, miten se haluaa ilmastapaan psykismi monia sanoja. Mm. Ja heillä oli tämmöinen idean tästä synkroniasta. Meillä on tämmöisiä, mä esimerkiksi soittamaan Jolle niin se joku, joku samanaikaisesti on tarttumassa puhelimeen ja aikoo soittaa mulle. Se tapahtuu aika usein. Usein, ja tämä olisi tätä synkroniaa. Meillä olisi tämmöinen korrelaatioita meidän tajunnoilla pitkien aikavälien, paikkavälien yli. Eli sehän olisi tätä kvanttikietoutta, mutta se olisi tämmöisissä pitkissä skaaloissa. Että me ollaan tavallaan näiden ystävien kanssa ainakin ajoittain tämmöinen yksi ja sama systeemi. Ja sitten me yksilöllistytään kvanttimittauksella ja silloin tulee tämä tää korrelaatio. Sitten toinen, toiselle tapahtuu sama tavalla se meidän kvanttikieto loppuu ja sitten molemmat kerrotaan, että okei, mä menisin soittaa <laughs> Se on aika jännä. Ja se oli silloin ensimmäisiä kyllä se. Mä luulen, että ensimmäisiä ideoita. En tiedä, tuliko aihinkin. Sitten Noiman pohti tietoisuuden. Noiman ajatteli, että tietoisuus aiheuttaa tila reduktion tai kvanttihyppyä, mm. tai ihmisen tietoisuus. Mutta mä luulen, että se ei, ei toimi sillä tavalla, että se on nimenomaan tämä ihmisenkin tietoisuus on tässä kvanttihyppyssä. Se meniskin näin päin. No sitten oli, Suomessa oli tämä fyysikko, Laurikainen. Laurikainen, joka oli sitten myöskin, se Laurikainen uskotahan kantti, että siihen se, se on eidät Siihen että sen täytyy liittyä vapaaiseen tahtoon. Ja sitä se järjesti näitä seminaaria, joissa keskustelisi ja oli kaikenlaisia puhujia. Se oli, mä muutaman kerran kävin niissä seminaareissa ja se herätti sitten kyllä rajua vastustusta, että se on jollain tavalla tällä laurikainen, että kun todella kaksi fyysikkoa kun kuuntui yhteen, niin ne alkoi ennen pitkään parjata laurikaisesta. Se oli jollain tavalla niin se suhtautu, että minä en sitten ihmetele ollenkaan sitä suhtautusta. Mäkin, mäkin olen saanut, että se on kuitenkaan kaikkiaan sietämätöntä. Ne näkyy, että lähtee tuommoisia väittelemään. Se on sovittu juttu ajat sitten. Sata vuotta sitten ei tuommoista pidä enää pelistä. Vähän semmoinen tunne tulee. Te toimittaa jonkinlaisena katalyyttä sitten tässä, joo, joo. tässä keskustelun jos... kentässä. On joo, ainakin ärtymykseen herättäjiä. No, se olisi kiva, jos jotain muutakin reaktiota syntisi, mutta se on. Mä en tiedä, onko me edes siihen. Timo <laughs> ei noterata ollenkaan, mutta Laurikanen se, että noteratti ja herätti ärtymystä. Että... Niin. Jollain tavalla joku siinä on semmoista ärsyttävää tässä koko ideassa. Miten tuota, David Bohm, joka keskusteli Krishnamurtin kanssa, tämä varmaan tätä kenttää tietoisuuskvanttomekaniikkaa myöskin tunsi? Joo, David Bohm on... David Bohm, Krishnamurtin tuli joskus avioidon jälkeen. Ei se ollut avioidon jälkeen, kun se oli Se iso kokemus joskus muinnoin. Ja sen jälkeen mä yritin ymmärtää, mistä oli kyse. Tällainen, mä sitä tajunnan laajentumaksi ja tiedätkö miksi. Mä yritin ymmärtää sitä. Silloin Murtin kirjoja oli varmaan kaikki suomennettu. Se oli sitä hippiaikaa, jolloin ne oli suomennettu. Ja ne oli valtava inspiroimia. Se tuntui ikään kuin se olisi tuossa läsnä. Se oli joku merkillinen. Ikään kuin sinussa se kvanttikieto, kun kirjojen kautta syntyi. Krishnamurtin oli todella... Todella, tämä luin niitä moneen kertaan, joka kerta ne tuntui yhtään. Se vain kertoo niistä kävelyistä ja keskusteluista. Ne oli jollain tavalla erityisiä. Hän oli tosiaan Boomin kanssa tekemisissä. Ja ne kävi näitä mä näitä keskusteluja. Oma lukenut niitä keskusteluja jostain kirjasta. Boomilla oli sitten tämmöinen idea tämmöisestä, montakin ideaa. Sillä oli oma tulkinta tälle kvanttiaalto-mekaaniikalle, se yksinkertaisin, jossa yhden hiukkaisen tiloja kuvataan. Ja sillä oli semmoinen ikään kuin deterministinen tulkinta. Ja sitten joku semmoinen hämäräperäinen argumentti, että me ikään kuin saataisiin ne tilafuktioiden uutiot, ymmärtämään siinä. Se toi tämmöistä rakennetta sinne, joka matemaattisesti on tarpeetonta. Ja minulle pakko kyllä päätellä, että ei ei ja niin päättelin näkin kollegat aikana, että ei, ei, ei käytä kaikkea. Se tulee ihan tarpeetonta juttua sinne. Ja sitten kuitenkaan tätä klanttiyppylän tilan että te te ei oikeastaan ymmärretä. Kyllä esimerkiksi periaassa esitetään, että sen mukaan kyettäisiin johtamaan, ei, ei sitä kyetä ymmärtämään. Tämä kaksosrokekoe esimerkiksi, se johtaa Jokainen mittaustilanne olisi erikseen mallinnettava ja tuotava mittausvuorovaikutus. Sehän johtaa mahdottomuksiin. Tämä normaalin mittausteoria ei sillä tarvita, se on hirvittävän yksinkertainen nämä perussäännöt, mitä sitä voi tulla. Että, että, eikä se ole sitten yleistynyt tänne kenttäteorian puolelle. Se on tällä yksi tasolla. Moni hiukkassa tulee ongelmia. Ja yli siinä tulee ongelmia, että se ei ole relativistisesti toimii. Se oli siihen aikaan, vielä sattuu vähän aikaa kuvitella, että jospa sitä, jotain Ja sen motivaatio oli nimenomaan, että haluaisi säilyttää tämän deterministisen maailmankuva. Että päästä eroon tästä kvanttihyvystä. Mm. kaikki olisi determinististä loppujen lopuksi, mutta ei se, ei se onnistu sitten. Mun nähdäkseni. Mutta aina sillään, sitten tämmöinen implicit ode, tämmöinen idea, joka on hirveän kiehtova tämmöinen. Tämä on erilaisia niin tapoja järjestää reaalifysiikka-reaaliluvut. Siellä on järjestys näille luvuille, hyvä järjestys, toinen on aina isompa toista tai pienempi, jolle on ole yhtä suuri. Ja sitten näitä on sitten, siellä oli idea, että on muitakin tämmöisiä järjestyksiä ja tämä tietoisuuteen liittyisi toisenlainen järjestys. Ja mä kyllä väitän myöskin, että tämä kommitio, siihen liittyisi nämä pieniset lukukummat. Jolla olisi ihan erilainen järjestyksen käsite. Kaksi peiristä lukua on lähellä toisen. Se, jos ne, ne voidaan tulkita myöskin reaalilukuina tietyllä oletuksella, jos ne on esimerkiksi. Ne saattaa olla hirveän kaukana toisistaan, Ne on ihan erilaisia järjestyksiä. Se läheisyyden käsite, millä luvut on lähellä toisia. ne on ihan erilaisia. Ja sitä kognitio, siihen liittyisi tämä, tämä peaniset järjestykset, jotka olisivat ihan erilaisia. Nois näitä... Bohm saattaisi sanoa implicit o-dös, järjestyksiä, jotka olisivat ihan erilaisia. Ja sitten tietysti kvanttihyppyyn liittyy tämmöinen, nämä pienet kvanttihypyt, jotka tapahtuisi, ne, ne vastaistaan tajunnan kulkua ja ajankulkua, niin niihin liittyisi tämmöinen. Se järjestys ei olisi välttämättä sama kuin tämä geometrisen ajanjärjestys. kellon kelonaika voisi olla, Tavallaan mennä ajassa hetkisen taaksepäin ja sitten jatkaa. Tässä olisi vain tilastollinen tämä, että se olet sen aika kasvas vastineena tälle, mitä mä koen. Se on hirveän mielenkiintoinen. On itse asiassa hirveän mielenkiintoinen juttu, kun sä kirtaat tekstiä. Niin sä usein huomaat, että nämä kirjaimet tulee toisessa järjestyksessä, kuin ne ajattelet sinne. Sillä saattaa sanan sisällä näitä järjestyys muuttua ja sun... Koettu järjestys, niille on varmastikin se, mä kirjoitan, että K-I-S-S-A mielessäni, niin sitten tuleekin K-I-S-S. Tämä tää järjestys, mikä tänne tulee, niin se onkin eri. Se voisi olla. Tämä komition järjestys on eri joskus, ja tien, ai, tietoisen kokemuksen järjestys on eri joskus kuin tämä on oon no, no, tehnyt tuossa semmoisen huomioon kirjantehyppimisten kanssa, että alkuaikoina tietotekniikan kanssa, kun on ollut paljon tekemisissä, niin, niin kirjaimet, vierekkäiset kirjaimet niin kun alussa niin vaihtavat paikkaa. Sitten <tos> meni aikaa, niin sitten oli niin kun, kolme kirjaa, että vaihto paikkaa, <tos> mutta nyt mulla nykyään saattaa niin kun, sanan ensimmäinen kirjain, heittää, niin kuin sä mainittu, niin tuonne tota, viimeiseksi kirjaimeksi, että on, se tekee minä... niin kunnon se on jo toiseen sanaan. Se on, se on kyllä huikeaa, että, että se on ainakin edistyy myötä. Joo, joo, No jotakin edistymistä siitä, joo, on nähtävissä. Joo, ja, ja pohtimista sitten aikakäsityksestä, mistä tässä on kyse. Niin, kyllä. Joo. No ehkä se voi jollakin tavalla neurotieteenkin kautta niin tuota, sitten, niin se selittää tällaista se tapahtumaa. Ky kyllä ne voi selvitellä. varmasti olisi selitys myöskin. Kyllä, täällä voi käydä, että jotenkin täältä ei lähde ne signaalit. Nämä ajattelevat, että aivosta lähtee ne signaalit ja menee tänne, tänne, että ne on jotenkin viivästynyt joku ja kaikki. Ja totta kai ne löytää sieltä, sieltäkin selityksiä. Miten tuossa on suhteellisuusteoriaa nyt käsitetty, tai suhteellisuusteorioita, joo. pitää puhua Monikossa, niin sitä, sitä yhdistämistä, kvanttimekaniikan ja suhteellisuusteorioiden yhdistämistä on pyritty tietysti tekemään jo alusta lähtien, ja nähtävästi joo. siinä ei ole onnistuttu. Mikä joo. siihen on ollut syy, mikä siinä kiikastaa? No oikeasti joo. Ja mikä, uskotko että se on yleensäkään mahdollista? No ensinnäkin tosiaan mä oikeastaan tuli puhunneksi, mä oon hyppinyt tässä, tehnyt vähän näitä aikahyppyjä, että mä luulen, että se perussyy oli just tämä, että täällä yleisessä suhteessa ei ole tämä energian käsitemään. että menetetään ne symmetriat ja menetetään energiaa ja se aikakehitysoperaattori, joka antaa kaiken, ennustaa kaikki siirtymään nopeudet ja tämmöiset riukkasreaktioiden To todennäköisyydet, niin se menetetään. Ja siinä on se varmaan se perimmäinen syy. Toinen syy on sitten tämä varmastikin tämä väärä hiukkaskäsit, pistäminen hiukkane. Säijeteoriassa se jo korvattiin säikeelle ja siellä päästiin eroon näistä divergensseistä ja että silloin tuli sitten ja saatiin gravitaation paitsi että tämä 20 oli niin se oli pikkuinen ongelma. Ja siinä jouduttiin sitten tekemään kaiken näköisiä, ikään kuin meillä olisi kymmenulotteinen avaruus ja sitten kuusi kompakti myös hyvin pienes ja jäisi neljä, tämä nelulotteinen minkoskien avaruus. Ja nyt sekään ei erittänyt. Piti sitten kumminkin olettaa, että siitäkin tulee yleisen suhteen mukaisesti kaarevaa. Sitten ne symmetriat menetettiin, että se, se vaan kieltä kaikkiaan. Me ei päästy yhtään mihin, me saatiin vaan tämä Einstein -avaruusaika, Einsteinin avaruusaika, teoria ongelminen ja sekin hirveällä käsien veivaamisella, että kuka ei tiedä, että se on vain uletus, että näin tulee. Ja sitten tuli se, että nämä spontaani ja on aivan käsittämättömät määrät, että, että kaikki ennustettavuus menetettiin. Me ei tiedetä, mikä se pieni avaruus, se kompakti avaruus, joka... Vastaisi, mikä minkä minkoskevainen että mikä se olisi. On ihan loputtomasti vaihtoehtoja. Ja se oli se katastrofi, että ei tullut mitään. Se tätä kaikkiaan tyssä. Kyse tällä hetkellä se tilanne on se, että siitä on oikeastaan luottu. että Esimerkiksi kosmologinen vakio, joka liittyy tähän maailmankaikkeuden kiihtyvällä enemmistöllä, tuli väärä ja sittenkin aiemmin liian iso. Ja sitten ajate, että keksittiin sille ratkaisu. Mutta se osoitteli, että 20 vuotta työskennellyt, ja sitten osoittaa, että ei sitä ratkaisua ole olemassakaan. Se oli tämmöinen string landscape. Kerralla koko landscape katos Ja nyt niillä ei joku Swampland, on suome, kirja vasten, että nyt ne tutkii rämettä rämettä, että se kävi tavattoman nolosti. Että se vain osoitti sen, että pelkkä matematiikka ei riitä. Saa olla todella superlaskijoita ja kertakaikkiaan kaikki laskentaresurssit ja kirkkalmat aivot käydessä, mutta ei se riitä, sinne tarvitaan tätä filosofista ajattelua, se on se välttämätön. Täytyy lähteä ongelmista. Ne lähti suoraan, okei, isäien malli, saadaan hienoja kaavoja, voidaan laskea, laskea. Yhtäinen lähtee ongelmista, mun mielestä se on se. se on se peruslähtökohta. Ja tässä sitten mun näkemys on, että ongelma numero yksi on tämä puhankareesymmetria. Se täytyy säilyttää, ja mä jo puhuinkin. Että tämä olisi pinta, minkoski avaruus sitten, se piste korvattu jollain kompaktilla avaruilla. Ja silloin me saataisiin... Tämä perus, edellys, sitä poikkareen ja on toivoa jostain. Sitten kyllä sillä hiukkainen hiukkanen tämä kolmiulotteella josta mä myöskin puhuin, kolmipinnalla, joka oli samalla sitten se avaruus ja myöskin hiukkane. tuollinen du tulkinta, Rippuu vain siitä tarkastetulla skaalasta, kumpi se on voi vai pidänkö meitä me taustaavaruutena, niin silloin meillä olisi mahdollisuus, että se pistää hiukkasen rataan eli ulotteena avanusaika Siinä olisi se tulkinta. Ja se olisi yleistys. Ja sitten nämä säijänmalin symmetriat, jotka oli konformisymmetriä kaksulotteinen. Se on huikein iso symmetria kaksulotteisen tason tämmöiset muunot, jotka säilyttää kulmat. Ne kunnioittaa kulmia. <kulmia>, kulmia ja, ja se yleistyy. se tulee valtavan paljon isompi symmetria. ja Symmetriat on se juttu, joka on joka on välttämättä, jos me halutaan, että meillä on teoria, niin sieltä täytyy olla valtavasti symmetriä, muuten tulee näitä divergenssejä, äärettömyyksiä ja kaikkea muuta. Että se, on, se mä oon opittu näiden vuosadan aikana, tämä symmetriat on jotain välttämätöntä ja siellä on sitten todella maksimaaliset symmetriat. Toi mielenkiintoista, kun mainitsit ne Jaa. kulmat, kun just Julian Barbar hänen Jaa. platonia niin Jaa. hän pitää oikeastaan ainoana peruselementtinä hänen teoriassaan nimenomaan kulmia. No hän luopuu ilmeisesti sitten pituudesta, pituuden mittauksesta kokonaan. No koska ajankin mittauksesta aikaa ei, ei ole pituuttakaan. Että. <laughs> jo, niin no joo, ihan mm. että siellä, näitä on esit puhutaan konformiinoista teoriaista ja nehän on sitten, hirvittävän, tämä konformi se yleistys, se on kyllä välttämätön. Mutta siinä on se ongelma, että se ennusta, että kaikki hiukkaset on niin kuin protonit, massattomia, niillä on massaa. Ja kun niillä on massa, eli kun on massa, protonilla on massa, niillä on massa ja tässä se tulee tör ongelma. Mutta nyt sitten tulee tässä, mä en maalta olla mainitsa, mutta tämmöinen avaruuden, siellä se massattomuus olisikin kahdeksanulotteista. Tämmöinen kahdeksan nyt mä, mä oikasin kahdeksan ulotteiden impulssi korvaisi tämmöisen neliimpulsi plus kolmi-impulssi. Ja se olisi massato ja se sallisi sitten neliulotteisen massiivisuuden, että me yleistettäisiin tämä konformiin varissa tavallaan kahdeksan ulotteisi. Ja silloin meillä olisi sitten, saataisiin nämä massiiviset hiukkaset, me ei menetettäisi niitä. Tässä olisi taas yksi todella hyvä perustelu sille, miksi tämä avaruusaika on pinta kahdeksan ulottisessa avaruudessa. Tai jos se on muussa, se, se, se on kahdeksan ulottinen. Itse asiassa sekin liittyy tähän. Siellä on tämmöistä käsite Tämä twistori käsitte olemassaolo vaatii just yksi käsitteen, sen minkoski avaruus ja sitten pisteet CP2, projektiivinen avaruus, neli ja tämän avaruuden symmetriä tuottaa standardimallin symmetriä. Elektroheikot ja vahvat. Kaikki ne symmetriat tulee oikein. Ja myös kentät. Tämmöiset kassiset kentät. Se on sekä fysikaalisesti, että tämä teoria olemassaolon kannalta ainut vaihtoehto. Ja se just tämä valinta. Tämä teoria on yksikäsitteinen näillä argumenteilla. Joku tämä fysikaalinen realismi. Tai sitten että tämä, että teoria ylipäätään on olemassa, olemassa sitten. Onko silloin mielestä tämä standardimalli, johon liittyy nämä 16 plus 1 elementtiä, niin onko, se, onko se valmis vai tarvitaanko sinne se 18 gravitonia tai jotakin vielä lisää? Mä en muista näistä hiukkasten lukumääristä. Kuten onko, gravitoni tulee mulla automaattisesti, koska tavarossa on pintakaara. Se, se ei, standardimalli on minkoskevaiheessa Se on... Se ei ole kaareva. Sillä ei ole kaarevuutta. Se ei, se ei ole dynaaminen ollenkaan. Se on varsemmin minuut koskien Mutta sitten kun tämä pinta, se voi olla kaareva, se voi oskilloida, silloin muoto, niin se tuo mukaan sen gravitaatio. Että minulla on sekä standardin mallin että gravitaatio. Ihan Einsteinilaisittain avaruojan kaarevuutta. Se ei ole siinä mielessä ero Einsteinin teoriasta yleistä suhteellista, paitsi että tämä aika on pinta. Einstein olettiin, se on vain tämmöinen abstrakti avaruus neliulottainen avaruus. Mulla se on pinta ja se tuo valtavan määrän rajoituksia ja tekee tämän teorian hyvin määritellyksi Ja, ja jopa yksi käsitteessä, niin kun tuodaan nämä Twistorit mukaan. Tämä Twistorithan tuli, se on mun mielestä nyt ihan harvoja todella isoja edistysaskeleita tämän vuosina aikana, tai edellisen vuosina aikana. Penrose ne toi. Ja mä opiskelin silloin. silloin Julkaistiin siellä, oliko se Oxfordissa tämmöistä twisteri -lehtiä. Se oli ihan käsinkirjoitettu. Mä <lumassa> se tuli tuonne laitoksellekin. Ja se on paljon tehokkaampi ja voimakkaampi tapa. Kun niin tämä kanttikenttä teo edessä Feinmanin kerta ne tulee kombinatorinen räjähdys, että se ei pysty laskemaan, että se monta kertalukua laski, että kaikki loppuu kaikki resurssit. Mutta sitten tämä twistori sillä tavalla saatiin summattua näitä Feinmanin graafia, että sillä on ne ongelmat, se ei ole täydellinen, mutta se on hirmuseen hienoja laskuja, pystytään tekemään lyhyesti. Ja saadaan sellaisia yleisiä lausekkeita näille sivuilta, jotka kukaan haaveilukkat ja mitään näin yksinkertaista. Kun sä ajattelet äärennyttä määrää Fennmanin diagrammeja, niin sitä vaikea päätellä. Mikään intuitio ei kerro, että mitä sitä tulisi, mutta sitten tämä twistoria avulla ne saatiin. Mutta siinä tuli uutta, uutta myöskin matematiikkaa mukaan, semmoinen nima-arkkani Hamedon oli sinne tämmöinen johtavaa silviä on edelleenkin. Että se oli mulla hirveä inspiraatio, että milloin se tuli, onko 10 vuotta enemmänkin. Sitten että tuli idea, että miten mä täällä omassa teoriassa nämä twistorit tulisi mukaan. Semmoisena ne niin tulee pitäisi olla tämmöinen vastainen vastanne näille neliulotteisiin avareille twistoreille ja Sieltä sitten päätettiin, että okei, neliulotteiselle avaruudelle, tämä Twisterin rakenne vahvimmassa mielessä, se on vaan minkoski avaruus ja sitten tämä CP2, oli olin jo päätynyt ihan muita teitä. Tämä, C, tämä oli johdettu jo silloin, kun mä aloin tehdä tgd -tä. Samaan aikaan tämmöinen hitsin matemaatikko oli johtanut. Ei kukaan ollut pohtinut sen tuloksen merkitystä. Enkä mäkään opin sen muutama vuosi sitten. Se oli se, Todella ratkaiseva, että idea, että mä formuloin tämän Twistorin käsitteen, että Twistorit kenttinä tästä tämmöisenä kuusulotteilla, Twistorian varroksena. Tällä 12-ulotteessa Twistoria nyt menee. Anteeksi. Pointti on se, että siinä Twistorin käsitteleessä oli puhtaasti kenttäteoreettinen. Se tulisi myöskin klassinen vasti. Ja se, se klassinen vastine olisi tämmöinen nytkin pinta. Se pinnan geometria ja kokonaisuus on niin kaiken. Niinhän se määrää tämän elipinnankin geometriä. Se määrää täysin nämä klassiset kentät, sähkö, elektroheikot kentät, värikentät. Ei ole mitään kenttiä riippumattomina mutta Ne kaikki palautuu geometriin. Kun mä tunnen sen pinnan, niin mä tunnan kaikki kentät. Nyt se yleistystä nyt twistoriin tasolla. Kun mä tunnen sen kuusulotteisen twistoriin, pinnan tavallaan, josta määrätyy se Jos mä tunnen siinä 12 ulotteessa koski kertaa CP2 twisteri, sen twistori-avartos, niin silloin mä saan kaiken, kaiken ulos sieltä. Kaikki geometrisoitu, että siinä ei ole enää sitten mitään kenttiä. Kentät katoo kenttäteoriasta. Tulee, tulee pintojen teoria. Se on mm -hmm. tämä koko, koko visio siinä. Mä en tuossa aiemmin se on ollut tämmöistä hajanaista tämä keskustelu, että mä en tullut aiemmin korostaneista tätä, että se geometrisointi kentille se on ihan olennainen, että me päästään koko kenttäkäsitteestä eroon. Nämä klassiset kentät, mistä tulee puhtaasti geometrisia ominaisuuksia näille avannusakapinnoille. Ja se on se, se on se iso juttu. Tämä on mm. Einsteinin unelma. Tästä mm. tämä kenttien geometrisiointi, niin gravitaatio on suhtaisesti onnistunut sitten tyyssäs näissä muissa kentissä. Ja sitten tämä Einstein ylehti sen fysiikkaan, en tiedä tieskö se mitään ellangenista, mutta joka tapauksessa tämä koko fysiikan geometristi klassisen fysiikan. Einstein ei hyväksynyt kvanttifysiikkaa eikä yrittänytkään sitä, mutta sitten tässä nyt tuli sitten tämä pintojen avulla. Siellä tuli todella kaikkien klassisten kenttien geometrisointi. Ja nämä palautuu tämän CP2-seen, tämän pienen kompaktin avaruuden ja standardin Se kohdas kaikki. Että se oli se. Mutta sitten tulee, jos otetaan todella kunnia, että miten tämä kvanttifysiikka, ei pelkästään klassinen, vaan koko kvanttifysiikka, voitaisiinko me sen geometrisoida? Se on sitten seuraava kysymys. Sen, sen, sen kanssa mä tapella joskus väitöskirjan jälkeen. Ja sitten vasta kun tuli tämä twistori Grasman vallankumous, niin silloin mä aloin kysyä, että olisiko tällä t llä sitten tämmöinen Twister, Twister lift nosto tänne twistorin vastineeksi. Se niin on elektrodynamiikalla ja näillä massattomilla mittakenttäteotolla, ne voidaan twistoroida. Voisinko mä twistoroida TGDn ja mitä se merkitsisi se twistorointi? Ja se olisi ollut se Twistolift, ja sen kanssa on, on sitä sillä varmaan 15 vuotta, kun mä puolestella ei ole tullut painettua mieleen näitä vuoslukuja Mutta se on se, se on se mun mielestä hienoja, mitä on tehty tällä, näiden viimeisten vuosikymmenien aikana. Kiitos, että kuuntelit näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia.